Ja, jag hälsar dig varmt välkommen till ett program, Radio Maranata. Och den här fredagen vill jag eh, särskilt eh, ta upp det här som handlar om eh, tiden och eh, det profetiska ordet. Ja, det är en tid, en absolut speciell tid vi lever i. Och det är en tid som Bibeln talar mycket om och då framförallt uppenbarelseboken. Och vi tänker från kapitel 4 uppenbarelseboken och rakt igenom hela uppenbarelseboken till slutet. Ja, i slutet är det ju frågan om att vi får facit av vad som sker med mänskligheten. Och det talas ju också om, som mycket välbekant för oss i dessa dagar, om vedermödans tid. Det antikristliga väldet och Jesu återkomst och det finns många ting som verkligen är aktuellt i vår tid. Och jag tänker på det här, hur viktigt det är med det profetiska ordet. Att vi får upplysning genom det profetiska eh, som den heliga handen upplyser oss om. Till hjälp och till vägledning, till hjälp. och framför